טוב, נתחיל. טוב. אז ברוכים השבים. חברי הכנסת, אלי. לצערי, <laughs> הנכדות שלנו חזרו לאוסטרליה, אבל <laughs> <וגד, laughs> צד שני נגמר. <חנו> <laughs> שלום לכל הנוכחים. בסוף הגיעו, בסדר, כאילו, כמה שלא יגיעו. תמיד רק כותבים מי שלא יגיע, לא כותבים מי שכן יגיע. אז... אה, ואני גם שמח לבשר לכם שנולדה לכם אחות קטנה. התחילה עכשיו קבוצה גם בנהריה. מה? באמת? כן. גם שמודיק. אמר כן, כן. אם היא תגיע לשנים של זאת, אז... והוא גר שם בסביבה? כן. אה, אז הוא, אוקיי. זה יום אתה בסביבה? שני. זה שני. אז כולם מוזמנים לנהריה, גם לא דווקא בשביל זה, מי שבסביבה. איזה יום? זה ביום שני. אבל... יכולים גם לבוא בלי זה, מי שרוצה. מי שעוד לא היה. טוב, יש שאלות למישהו בקשר לפגישה הקודמת, בקשר לפגישה לפני הקודמת? לי יש גובלנות. כן, נו. לפעמים אני מרגישה כל כך כישלון. כן. ברמת ההזדהות שלי, ש... עם אני אמרתי לעצמי, מה ש... עם אימא שלי, שמאוד סובלת. כן. ואני אומרת לעצמי, כאילו, זה, זה, הרי לא הגיוני בכלל שלא יהיה הזדהות לילד עם הורה שלא. זאת אומרת, זה לא נראה לי בכלל רלוונטי. Yeah. זאת אומרת, לפעמים אני מרגישה שכל התרגול הזה, זאת אומרת, אני יכולה להבין בתיאוריה, אני מבינה, ואני מסכימה, ואני... מנסה להתחבר למקומות האלה, אבל יש רגעים שפשוט לא רלוונטיים. רגע, בואי נדבר על ההזדהות. מה זה... זה דבר שבשליטתך, או לפי דעתך זה לא בשליטתך, או שזה בשליטתך ואת חושבת שצריך, אז לכן לא עושה את לא זה. לא, לא, זה ממש לא בשליטתי. זה לא בשליטה. פשוט אני... מה? כשאני נמצאת איתה, ולפעמים יוצא לי יום, או יום, זאת כן. אומרת, 48 שעות כן. אלו, ואני עוברת איתה... את הסבל הזה, וזה מאוד מבולבל אותי. מבולבל זה טוב. עכשיו זה דבר טוב, אבל... את חושבת, כאילו, את חושבת שאת לא צריכה להזדהות ואת מזדהה, או שאת מזדהה... אני ש... משתדלת לא להזדהות, אני משתדלת לא להזדהות, אבל זה חזק נדמה זה לא... אז רגע, מה זאת אומרת את מזדהה? תסבירי לנו. את סובלת? אני סובלת. אוקיי, okay. אז בואי נדבר על זה. ואת סובלת למה? אני סובלת כי... היא סובלת, ואני... לא מקבלת את זה. זה לא ספר בגלל שאני לא מקבלת את זה זה, זה, זה מה יש. נו. No. לא זה מה יש. אז למה זה את סובלת? ומה שיש הוא בלתי נסבל. <laughs> זה <laughs> רק מילים אחרות. <laughs> אבל תזכרי, זאת אומרת, לפחות שאני טוען בתיאוריה, שסבל קורה כשאנחנו לא מקבלים את המצב. כן, כן, אבל עדיין יש דבר כזה שנקרא... שקורים כמה דברים, פתאום מתחיל לרדת דם, ולא מפסיק, וכאבי תופת, ואז דניאל. כן, ואז, זה לא צריך לקרות. בקצר, זה עובדה, זה קורה. זה בדיוק העובדה, אז למה אנחנו סובלים? או למה אנחנו מזדהים? כי כואב לנו. לא כי כואב לנו, אלא כי אימא שלי פולניה. רגע, עזבי ש... את אימא שלך. לא, אבל זה, זה, היא לא... חשוב לה מאוד לשתף 아, אותי גם. חשוב לך מאוד, חשוב לך מאוד שתסבלי. שאני אהיה כן, חלק כן, מה... כן, פסד, כן. אבל כן, אני עכשיו... לא מאשימה אותה. לא, לא, לא, עזבי אותה, עזבי אותה. קומפשן היא... זה דבר אחד, וסבל זה דבר אחר. והיא בעצם, לדעתי, במקום מסוים דורשת ממך שתסבלי, ואת, בתור ילדה טובה, מסכימה וסובלת. לא יודעת, כאילו, אני, אתה אומר לי מילים, ברור שאני, מה ב... אני יכול להגיד לך? לה, ברגע אמת, כאילו. ברגע אמת, אני... את יודעת מה, אז עזבי רגע את רגע <laughs> האמת, בסדר? ברגע <laughs> האמת זה קשה. <laughs> אוקיי, עכשיו, פה. <laughs> עכשיו פה אני לא סובלת. עכשיו פה אני לא סובלת, אבל ברגעים האלו אני מרגישה... <coughs> קראתי פעם מאמר שאנשים שמטפלים באנשים אחרים במחלה, בסופו של דבר חולים בעצמם. כי באמת רמת ההזדהות שלהם ורמת ה... הה... רמת ההזדהות שלהם גבוהה. אבל אני כבר מודעת לזה, כבר עברתי okay. סימוב אחד, כן. ואז אני... אז, את... אז... אז שוב... אז אני מסתכלת בזה, אני כן מסתכלת בזה, אבל עדיין... זה עוצר נשימה. אז רשית... אני גם רואה את החוסר הטעם לזה, זה סתם, כאילו, זה לא הולך להיות יותר טוב, זה רק הולך להיות יותר גרוע, וזה מאוד קשה להכיל את זה. ושוב, א', שוב, מבחינה כאילו שכלתנית לגמרי, מסכימה איתי, אני חושב שאם לא היית מזדהה מאוד ולא היית סובלת, היית יכולה לעזור יותר. מה שצריך לעשות אני עושה. כן. אם את יכולה לעשות מה שאת יכולה לעשות, ואת עושה את זה, אז אני שואל שוב, זה שכואב לך זה בסדר, כאילו, אבל האם את מרגישה באיזשהו מקום שזה לא צריך להיות, או שאת באמת... משוכנעת בכל הלב שזה המצב. זה המצב בגלל שאני מסתכלת עליה ואני רואה שאין לה כלים, וגם לא יכולה להתחיל להסביר לה שאין צוות בעולם. לא, לא תסבירי, אין צורך. אין צורך, אני לא מדבר עליה. היא סובלת, בסדר. אנחנו מדברים עלייך. התלונה הייתה שלך, לא שלה. את סובלת. זה שהיא סובלת, אנחנו מקבלים, מה לעשות? כאילו, יש סבל בעולם, זו האמת הראשונה של הבודה. השאלה אנחנו, לעצמנו, יכולים להקטין את הסבל. זאת כל השאלה. לא, האם אנחנו... בסדר, הטיבטים אומרים, תקטין את הסבל לכל העולם. בואי נתחיל עם עצמנו, כי זה הכי הגיוני והכי סביר. האם לעצמך את יכולה להקטין את הסבל, בזה, את לא צריכה להקטין את הסבל שלה, כן? את יכולה להקל על הכאבים שלה או משהו כזה, אבל אם יש לה מבנה נפשי מסוים, שאת כרגע לא הולכת לשנות אותו, ובצדק לדעתי, אז היא סובלת והיא תמשיך לסבול. אני מדבר עלייך, לא עליה. למה את סובלת? לא למה היא סובלת. את סובלת, אני חושב, כמו שהאמת השנייה אומרת, בגלל שאת מזדהה איתה. ברור. נכון. עכשיו, האם זה עוזר למישהו, למישהו שאת מזדהה איתה? אני לא אומר לך שלא תגידי לה שאת מזדהה איתה, או שלא תעשי את עצמך שאת סובלת, זה הכל בסדר גמור. <laughs> לא, <laughs> לא, אם, אם זה מה שהיא רוצה, וזה מה שאת חושבת שעוזר לה, בדרך שלה, כן? אז זה בסדר גמור. שאלה אם את באמת צריכה לסבול, זאת השאלה הגדולה. לא יודע, בתיאוריה ברור לי שלא, ברור okay. לי שזה, אבל שוב אני אומרת, אני מרגישה כישלון, כי בזמן אמת זה לא, זה לא רלוונטי כל התובנה הזאת שלי. א', את לא צריכה להרגיש כישלון, כי בסך הכל אנחנו עברנו 50-60 שנים של התניה. זה לא נפתר לא בשבוע, לא בשבועיים, כנראה גם לא בשנה ולא בשנתיים, לא כשזה מגיע לדברים שהם קשים. זה דברים קלים, בסדר, אנחנו יכולים לחפף אותם, כן. ולא בדברים קשים, אז ראשית כל, אין פה שום... שוב, אם את מרגישה כישלון, את גורמת לעצמך סבל. למה? כי את חושבת שזה צריך להיות אחרת. לא תצאי מזה ככה, זה לא עוזר. אוקיי, אולי זאת, בגלל שאני חושבת שזה צריך להיות אחרת, ככה זה. ככה זה, כן. ככה זה גם זה הסבל שלי, ככה זה כרגע. כן. גם הסבל, לא, בסדר. כן, כן. אבל, אז ראשית כל, אל תעשי לך את זה במעלה שנייה, מבינה? אל תרגישי, כיש... למה את מרגישה כישלון? למה כי אפי אמר שאסור לסבול? לא, כי אני אומרת, כי אוקיי, את חושבת אני, ש... אני, אני אתה יודע, אני קוראת ולומדת ועושה מדיטה. בדיוק, כי באופן כי... עומדת, בדיוק, כי עומדת... תיאורטי את חושבת שזה, שזה לא צריך להיות. כן. אוקיי. שהייתי אז... יכולה, יכולה לעשות את זה במקום יותר עוצמתי עם עצמי. כנראה שכרגע, זאת לא. אומרת, אני לא מנתח, אני אומר עובדתית. כרגע, בנושא הספציפי הזה, עם האמא הספציפית הזאת, זה לא עובד. אוקיי, <וא> <crazy> okay, אז, אז זה מספיק בעצמו, זה מספיק סבל. לא צריך עוד להוסיף על זה את התוספת של אני חש הכישלון, כי אני לא עומדת בציפיות של עצמי של לא לסבול. את מבינה, אנחנו נכנסים פה לתוך מין מעגל כזה שהוא מזין את עצמו. אז... <ma dieser prejudice> <lex> <rok putain> <t 750> <tada> אז את השכבה הזאתי אה, אה, אה, אפשר להוריד. אני אומר לך שאם תורידי את השכבה הזאתי, אז גם השכבה שמתחתיה, זאת של הסבל עצמו, היא תהיה פחות קשה. כי שוב, זה כמו שאנחנו עושים מדיטציה, ואמרו לנו, מישהו אמר אחד, ש... רצוי להיות נקים ממחשבות, אנחנו חושבים. אז אחרי זה אנחנו אומרים, אוי, אנחנו חושבים, זה לא בסדר. זה עוד מחשבה. ואחרי זה אומרים לנו שלא צריך להיות שיפוטי, אוי, אז הייתי שיפוטי, זה לא בסדר. אותו דבר זה כאן. אימא כואב לה, ואימא סובלת. אני מזדהה, כואב לי, ואני סובלת. למה אני סובלת? כי אני חושבת שזה יכול להיות אחרת. אחרת סתם היה כואב לי, לא הייתי סובלת. או בואי נגיד את זה כאילו בצורה אחרת. מה קורה כשאת עוזבת את, ה, את המקום של אימא ואת יוצאת חמש דקות אחר כך? איך אז את מרגישה? יומיים להתעשש. אוקיי, okay, בדיוק. עכשיו, אז, אז למה זה לוקח יומיים? זה מה שחשוב. עזבי, במקום שמה אני מקבל אני מקבל, אין לי ברירה, זה המצב, את סובלת. למה את סובלת אחרי זה? זאת, תתחילי בזה, כאילו, ב... את יודעת מה? בסוף של היום השני, בסדר? האם את יכולה לסיים את היום השני יותר מוקדם? כי למה אז את סובלת? כשזה כבר לא המצב, כשאת כבר לא שם, אז מסכימה איתי ש... לא, זה עד שאני מצליחה לנישון. כן. יש לי הודעה בשבילך, את כל הזמן נושמת. לא, אני צריך להיות כאילו... אה, אה, אוקיי, בסדר. כן, כן, כי זה... אני מבין, כי זה מערער מורה. כן. אבל השאלה... זאת אומרת, בואי נגיד אחרת. יש אנשים שזה היה לוקח להם שבוע להתאושף, בסדר? לך לוקח יומיים, בסדר? האם את יכולה לנסות שזה ייקח לך רק יום וחצי? אני לא רוצה שתנסי ותתסכלי את עצמך על ידי זה שבא המקום הזה עצמו, שאת שמה תרגישי שהכל בסדר. לא, הכל לא בסדר, אני מקבל את זה. אבל האם את יכולה לנסות טיפה לקצר את זה? אז <שמע> בסדר, בסדר, אז, אז שני דברים חשובים פה, זאת אומרת, א', להבין שהתחושת כישלון שלך, או תחושת תסכול שלך, היא נובעת מזה שאת, יש לך בראש איזושהי דעה, לגבי מה, איך צריך להתנהג בן אדם שכבר עושה, לא יודע מה, שנתיים מדיטציה, וקורא ולומד ושומע, זה דבר אחד. שזה כנראה לא תואם למציאות, כי את חושבת שאת היית צריכה ככה להיות, ואת ככה. Okay. אז זה דבר אחד, זה תביני בדיוק מאיפה, כשת... וזה הקל כאילו לדעתי, אם תביני למה את מרגישה מתוסכלת, או למה את מרגישה כישלון, או, או משהו כזה, כשתראי שזה דעה מצד אחד, והחיים האמיתיים מצד שני, תמיד החיים מנצחים את הדעה. ולנסות להחזיק בדעה למרות שהחיים הם אחרים, זה הגדרה של סבל. מכל מזה. בדיוק. כן, בוודאי, כן. מה? לא, שמה לא נכון לתרגל מבחינה זאת שכשיש עומס רגשי כבד אנחנו לא מסוגלים, זאת אומרת זה, הרי זה... אבל זה אומר שצריך לסבל את <אנם> אני לא אומר שצריך לקבל, אני אומר שאם ש... תקבלי תקפות. לא תסבלי. <כפות> כן. <אבל> ש... רק רגע, שימצא... לא, לא, רק שנייה, יש <אנם> סיטואציה <כן> שצריך לקבל אותה, <גם> כן. <מצב> הזה, <כן> אני לא נאבקת. תמיד. אף פעם לא צריך להיאבק. בסיטואציה שזה הולך, של מצב רגשי, גם את זה צריך לקבל. בטח. זה בדיוק מה שאני אומר. אבל השאלה למשל, האם... חצי שעה אחר כך את לא יכולה להסתכל על זה. לא אמרתי, ב, במקום, תעזבי, חצי שעה אחר כך להסתכל, את יודעת מה? יום וחצי אחר כך תסתכלי. או, שוב, גם ב, ב, ב, במקום של עם ילד, או עם בן זוג, או עם בורא, יש דברים יותר קשים ויש דברים יותר קלים. אנחנו הרבה פעמים מכניסים את הכל לתוך זה, אה, זה, זה יחס פרובלמטי, אז כל מה שקשור לשם, אי אפשר לטפל בו. לא. גם שם יש דברים שיותר קלים, כן. למשל, סתם אני אומר, ואם אני off the mark, אז תגידי לי. יכול להיות שאמא שלך מצלצלת ואומרת משהו, שזה, זה, זה, אבל שאפשר להסתדר איתו, זה לא, לא נחרב העולם. עדיין, אם זה נכנס לתוך הרובריקה של אני ואימא, ואמא סובלת, ואני היא לא יכולה לעמוד בזה, אז גם דבר כזה שיכול היה להסתדר, הוא גם כן מקבל עוצמה, אז בדברים האלה כדאי לטפל, בדברים האלה שהם או קצת יותר רחוקים, או קצת פחות עמוסים. אני לא, אני לא אומר, זאת אומרת, זה, אומרת, אף אחד מאיתנו בעצם לא מחוסן משום דבר. ולכל אחד עם כל החוכמה וכל הזקנה וכל הידע וכל זה, יש עדיין מקומות. את יודעת מה, אומרים אפילו על הבודה שאחרי שהוא הגיע להארה, עדיין הוא היה צריך לעבוד על עצמו, כי כאילו למה, הרי הוא הגיע להארה בגיל שלושים ושלום, בגיל ארבעים, סליחה. אז <coughs> למה הוא לא אמר שלום והלך? אז אחד אומר בגלל שהוא רצה לעזור לאנשים אחרים. אבל מצד שני, זה שהוא הגיע להערה, הוא הגיע כאילו להבנה מושלמת, אבל הוא לא הגיע עוד לנקות את כל השרידים שהיו לו מלפני זה. אז בשביל זה היה צריך לעבור עוד 40 שנה. כשהוא גמר את 40 שנה, אז הוא הלך ובאמת לא נשאר. כמובן שזה רק מיתוס, כן? אבל גם אנחנו, מה, את חושבת שאנחנו באמת יכולים, לא יודע מה, אחרי 10 שנים, אחרי 5 שנים, אחרי 20 שנה, באמת הכל כבר נקי וזח וטהור וכל זה, לא. כל אחד עוד יש את הפקאלה שלו. וכמובן, כמה שזה יותר קרוב, וכמה שזה יותר עמוק, זה יותר קשה להיפטר מזה. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לנסות. אבל שוב, לנסות, לא להתחיל לנסות ישר בדבר הכי קשה והכי אקוטי. והכי לוחץ. אין, אנחנו לא טראזן, כאילו, <laughs> אנחנו צריכים להכיר את המגבלות שלנו. במקום שאנחנו רואים שזה לא עובד, אז גם לקבל את זה שזה לא עובד. זה לא עובד. אני עדיין סובל כשאימא שלי סובלת. האם אני צריך לסבול יומיים אחר כך, או רק יום אחר כך? שם אני חושב שכבר <laughs> יש <laughs> מקום, כן. כן. זהו, כן, צבי, מה רצית להגיד? אוקיי, אז... בסדר? מה אתה רוצה? מה? מאוד לא עובר סבל. גם היא לא עוברת לא מתארים כאב וזה, היא שוכבת אחרי שהיא באה את ההכרה, היא שוכבת שמונה חודשים במיטה, והסבל של האנשים עצמם, מקבלת, מה אני אומרת? שואלת, את נהנית? אני זה עכשיו מה שנציבה, אני נהנית? לא, אני עכשיו, זהו. והם לא מדברים, לא מדסמסים אחורה, אבל היה פה כבר, והיה להם ריבים, וזה מה ש... את זה הוא עושה בסרט, הוא ניקה את השולחן, היה לו המון ופה הוא רק איתה, רק איתה כאן עכשיו וזה. לא, הגיעו להבנה. כן, יש לי שאלה, נגיד מי זה טועה, כן. נראה לחבר שלי. כן, חבר שלי נשאל אותי, אמר לי שנשאל. נגיד שיש מצב ש... קיבלת איזה חוזה לחסר מישהו. לא, לא, לא, אני יודע. כן, כן. ברמה ש... אמיתית, כן. שיחסימי. האם אתה מסיבות ובנות, תופס קריזה על בת הזוג. כן. שיש תמיד, תמיד מובן. תופס קריזה על בת הזוג, כן. שלא בהשמנתך. שלא בהשמנתך, כן. כן. אתה, אם אתה יושב, אני עוד דקה, חצי דקה. כן. זה אתה, כן. אין דין כריזתו כדין כריזתי. עכשיו, השאלה היא, האם הברודיזם מצבים את הנקודה הזאת, ואם הם אומרים, רגע, אני מזהה שיש כעס. אני מבין שהכעס הוא אצלי בתמלוגיה של מה זה משהו כן. ואז יש שתי אפשרויות תיאורטיות. זה בעצם ההבנה שיש פה כעס מושלמי הוא אמור להתפוגד כן yeah. ושנייה להגיד רגע בוא נחקור ונבין מאיפה הוא עובד משהו שהכעס למה ניכרס כלומר אקמולו תיקול שורש אוקיי okay, זה... אז באמת נכון יש בדיוק שתי, שתי הרמות האלה okay. הרמה של ה... אני אגיד ההפך, כאילו בעצם, האקמול זה בעצם התרופה האמיתית, זאת אומרת, שאתה מבין, שאתה מבין שזה אצלך. עכשיו, אם זה לא עזר, בעצם בוא נגיד ככה, התובנה הבסיסית היא שכל כעס נובע מאיזה שהוא שהעולם, או בן הזוג, או אתה, צריכים להתנהג בצורה מסוימת, לזה קוראים בעצם קרמה. עכשיו, אם החלק, אבל, אבל זה חשוב להבין שזה לא בצורה של אה, פסיכולוגיה או פסיכותרפיה מערבית שמנסים להבין למה זה קרה, או, או מה קרה, מה היה בעבר שגרם לזה, אלא מה עכשיו גורם לזה, מה עכשיו בעצם גרם לך, מה הקפיץ לך את עכשיו, מה בדיוק הדבר שהקפיץ לך את הפיוז. יש פה תשובה מצחיקה, אם אתה בא, נגיד אני מדבר על המצב, שהקפיץ את זה בעצם, אני מבין אחרי נגיד כמה דקות חשיבה, שזה בגלל שיש לי חוסר סובלנות בדבר כזה, עוד פעם שאני אומר, בלי להיכנס לסביבות מה גרם לך, עדיין זה דורש כאילו נבירה, ואז אתה יכול להגיד, אני חסר סובלנות, יש לי פה איזה סרטה, גם זה דורש את זה שאני בטוח פה, אבל גם לא לא, לא, אבל בוא, בוא, בוא נדבר על דבר כאילו ממשי. נגיד שקראו לך אידיוט, בסדר? אז אתה מוכן שיקראו לך פסיכי, ואתה מוכן שיקראו לך אה, אה, אה, אה, לא רגיש, ואתה מוכן זה, אבל כשאומרים לך אידיוט אתה קופץ. בסדר, נגיד. אז ברגע שזיהית את זה, בעצם זה מספיק. אם אתה רוצה... אה, להיות עוד יותר, אז אתה אומר, למה בעצם אני קופץ כשאומרים לי אידיוט? לגמרי. כן, אבל לא לגמרי, כי זה לא כל כך משנה בעצם. זה לא משנה, זאת אומרת, אני יכול להגיד לך עכשיו בצורה מוסמכת, שמה שקרה זה פעם, כשהיית במצב פגיע וכולי וכולי וכולי, אז מישהו אמר לך, אתה אידיוט, מגיע. מגיע. מה זה חשוב מי אמר לך? מה זה חשוב מתי זה היה? מה זה חשוב באיזה נסיבות אפילו זה היה? אתה, א', אתה לא תדע את זה באמת אף פעם. זאת אומרת, אם אתה תשב עם פסיכולוג, אחרי שלוש שעות אתה תדע בדיוק איפה זה היה. אבל זה לא יהיה נכון. <laughs> בשביל לגמור את העסק אתה מוכרח להגיד, הנה זה היה פה, אחרת הוא לא יעזוב אותך. אז אחרי שלוש שעות אתה תגיד, כן, זה היה פה, וזה, בכלל לא ברור. הזיכרונות שלנו, ממש אי אפשר לסמוך עליהם, והם לגמרי סלקטיביים. וכל הדברים האלה הם גם לא באמת באמת חשובים. זאת אומרת, מה שחשוב זה שתראה את הטריגר הזה. ואז, כשאתה רואה בדיוק את הטריגר הזה, אתה, בפעם הבאה שזה יקרה, שזה יקרה עוד פעם, אתה הרבה יותר מהר תנתח את זה. את זה. זה. אחרי. <ח> <ח> יש מצב שאתה ראשון okay. מתחיל לדבור תומה, אתה מבטיח אולי לעבודות נוספות שהן משמעותיות, למשל, אתה לא צריך להיות עם הבן זוג הזה. Okay. ממש, ממש לא רלוונטי. למה? כי למה אתה לא צריך להיות עם הבן זוג הזה? מישהו אחר לא יעשה לך את זה? ממש לא בטוח. זה בכלל, אתה יכול... כשאתה אומר אני לא צריך להיות עם בן זוג הזה, זאת אומרת זה הוא. לא אני, זה הוא. אם ניפטר ממנו, הכל יהיה, נמצא מישהו אחר. לא, זה לא ניפטר ממנו. אני, אני, אני נודע לזה שזה קורה מטריגרים כאלה. כן. וכדי להקטין את כמות הטריגרים האלה, אתה בוא, אחד הדברים האלה, זה לא מתאים. זה בסדר גמור, זה לגיטימי, אבל שלא תחשוב שמישהו אחר... עכשיו, להפך, את זה, את זה כבר זיהית. אתה יודע מה, תגיד לו, תגידי לי את זה. ואז כבר אתה תצחק, אתה מבין? לא, אני מתכוון, כשאתה תתחיל לחפור, אתה תגלה כל מיני דברים, תגלה מהאבא ומהאימא ומפה ומשם וזה, אתה תגלה ים שלם של זה, אתה ממש, מה שנקרא, לא נעים לי להגיד את המילה, אבל אתה פשוט תסחה בתוך החרא. בפסיכולוגיה בודהיסטית הם לא ינברו לעומק. לנסות להבין את המניעים הקדמוניים או את לא, הם ירצו לראות את הקונדישנינג שלעצמו, איך הוא היום? מה היום בעצם מפעיל אותך? כשאתה רואה מה מפעיל אותך, כבר מאוד קשה לו להפעיל אותך. זה אני לא אומר שזה ככה בכלל. זיהית, נגמר. לא. אבל שוב, זיהית, בפעם הבאה. עכשיו לקח לך עשר דקות, בפעם הבאה לק... ייקח לך שלוש דקות, אחרי זה ייקח לך דקה, ואחרי זה, אם ירצה שם, זה תוך כדי זה, אתה כבר תראה את זה. חוץ מזה שבמקרה כזה, אם אתה באמת זיהית את הטריגר, ולא חשוב למה הוא, אתה פשוט יכול לבוא לבן הזוג ולהגיד לו, תשמע, בבקשה, לא אל תשתמש במילה הזאת. הזאת. הזאת, זה הכל. לא לעומק ולא לרוחב ולא לזה, פשוט א-סימפליס. עכשיו זה לא בטוח שזה יקרה באמת, אבל זה, ושוב, מבחינה בודישטית זה לא טוב, <laughs> אתה צריך תרגלות, זאת אומרת, היא צריכה להגיד לך את זה עוד כמה פעמים, <laughs> אבל, <laughs> אבל אנחנו לא, מזוכיסטים אנחנו לא. טוב. מהמצב עכשיו, מה אפשר לעשות? כן. כן. גם למעשה. גם למעשה. בסדר. מה שאתה אומר, מכיוון שאצלי יש כבר... כן. אני צריכה להגיע נכון. אבל את מסכימה איתי שהפתרון הזה הוא יותר טוב מאשר להחליף אנשים בגלל שהם אומרים דברים שלא מוצאים חן בעינינו. עכשיו, אני לא מדבר על אביוסיב, כן? מישהו שכל הזמן רק מנסה לגרום לך להרגיש לא נוח וזה. זה באמת אומר, תעברי לצד השני אבל אצל כל אחד יש את הדברים ש... שמקפיצים אותנו. אני חושב ש... בסדר, ואת... כאילו ברמה הכי גבוהה של הבודהיזם, אז באמת, non-touchment, אז גם לא צריך להיות לך touchment לאף אחד, את צריכה להתייחס לכולם אותו דבר. אבל בחיינו הנורמליים, כן, שאנחנו כן מפתחים יחסים אישיים עם אנשים, אז, ושוב, אני אומר, זה לא רישיון זאת אומרת, למישהו להיות, את, זה לא שאת נותנת רישיון למישהו להיות אביוסית ולכן אלייך בצורה קונסיסטנטית, כן? אבל היחסים שלנו על פי רוב הם כאלה ש, שיש טוב ויש רע ויש דברים אצל הצד השני שמחפיצים אותנו ואינשאללה יש הרבה דברים שלא מחפיצים אותנו אבל, אבל... <laughs> כן כן. מה? למה זה שומר עליך? ממה זה שומר עליך? למה לא? לא, לא. לא, לא, היא אומרת שזה, היא אומרת, היא אומרת, זה אני. הבן אדם הזה שקופץ, כשאומרים לו אידיוט, זה אני. אם אני אוותר על העלבון, אז אני אוותר על עצמי. כמו שאומרים, מה... נו, נו, כן, כן, זה מקובל עלייך? כן, אני רוצה... אוקיי, אוקיי. כן, כן. כן, כן. למה את מוקפצת זה, מזה? בכלל לא מצביעים. בכלל לא מצביעים. ממה זה שומר עלייך? את מבינה שזה מעגל שמזין את עצמו? כן, בוודאי. אבל, אבל, אבל מה צריכה את זה? מה זה נותן לך? זו השאלה הגדולה. למה את צריכה... על מה את צריכה לשמור? על מה את מגינה פה? על איזשהו אני? יש לך עדיין, לכולנו יש, כן? זה לא אישי, איזשהו מקום ש... אנחנו עדיין מזדהים איתו, וזה זה שצריך להגן עליו, וזה זה שצריך לשמור אותו. עכשיו זה בדיוק המקומות שאנחנו רואים, שאנחנו גורמים לעצמנו סבל, כי אנחנו צריכים לשמור על זה. שעתיים שלא יצאו, כן, אוקיי, את יודעת מה? זה מצוין, למה? כי זה מקום שאת כבר רואה שזה קצת מגוחך. ברור. מה ברור? לא, בסדר, עדיין התפרק. בסדר, בסדר, נו, בסדר, כל אחד יש לו את האפק עליו שלו, זה אנחנו... הוא כבר פחות, תודי. אבל הסמוטרד אתה שודר את הזה. כן, כן, כן. אתה מזכיר לי שהייתי כמו בחיי, אמרו שהוא בפעם המזכירה אז שוב, אם תסתכלי, את מה, בואי נדבר, הרי את לא באמת חושבת שהמזכירה האלקטרונית תהיה ביוסי, זאת אומרת, אלא... מישהו אמר לה משהו והיא אמרה לך ואת כאילו כעסת עליה בעצם כעסת עליו, רוב. כן. כן. בסדר, אוקיי. א' אני חושב שזו תובנה מאוד חשובה. ושוב, מה זה אומר? למה את לא יכולה להיות בחוסר אונים? כי יש לנו... רגע, רגע, רגע. לא, לא, אבל לא לעבר. ברור שאני יורד לשרשור של עניין. מה זה? מה זה הקונדישנינג? בסדר, אבל, בשדר, אבל זה עכשיו. לשאול שאלה היום, למה אני... חסר... למה, למה אני גישה חס... כן, למה היום, היום אני... לא, למה אני... למה ל... ל... לא, לא. לא, לא זה, זה... לא, לא, לא, לא, זה מאוד היו, פשוט. אתה לעשות מבירה עצמית, זה לא הרגע, זה לא השנייה הזאת, out of the blue. לא, זה היה הזאת. הזאת, משהו יותר עמוק, גרם לזה, לתוכרף. לא, לא יותר עמוק, זה העומק. לא משנה. זה אני... העומק, זה okay. החוסר זה משהו ליד, לא כזה באיזה עומק זה. בלי לדבק, אבל משהו, משהו שדורש ניתוח, הוא מה? לא דורש לא ניתוח, לדבר. זה דברים שהם הם, הם כמעט, הם כמעט... זאת אומרת, זה לא עניין של לשבת ולחשוב ולנבור וזה, או שאתה רואה את זה או שאתה לא רואה את זה. ורוב אני... הדברים הם אז מאוד מאוד... אז לכאורה שג'ולי אומרת, אני הרגשתי חוסר אונים, הייתה כן? צריכה להגיד לעצמה, אני רואה שאני אקבל חסרת אונים, וזה עושה נירה. אני לראה. יודע שאין שום סיבה בעולם להרגיש חסרת אונים. לא, לא, לא, אין, לא, חוסר לא. חוסר אין, חוסר. שום, אין שום סיבה בעולם שהרגשה של חוסר אונים תעשה לי לא טוב. זה הבדל, זה הבדל לגמרי גדול. זה בסדר להרגיש את זה. מה? אנחנו ניצחה אותך. כן. מה רע בזה כאילו? מה רע בלהגיש חוסר אונים? כן. זה האמת. מה רע? הרי כשאתה הולך לישון, אתה חסר אונים לחלוטין, ואתה הולך עם זה כמו בובה לב. הרגשת חוסר אונים. כן. הרגשת חוסר אונים. היא הרגשה, היא הרגשה, היא הרגשה. זה שיפוט. זה משהו שעל זה בא שיפוט, זה לא... אין הרגשה, אתה יכול להגיד אני מרגיש צביטה. אני... לא, לא, לא, לא, לא, לא. צביטה זה תחושה. אני מרגיש, אני מרגיש לא טוב למשל, כן? ברור, ברגע שאמרתי לא טוב, זה כבר שיפוטי. אבל עכשיו כל הזמן מבינים. אנחנו מבינים, מסכימים, כן? יש לך תחושה לא נעימה בגוף. כן. אז להרגיש חוסר אונים... זה הרגשה לא נעימה, וזהו, נקודה. אין לזה מעבר לזה, לא צריך מעבר לזה למצוא, ולמה, ולמה, ולמה זה מפריע לך, או למה, בעצם, הרי כרגיל, למה אתה לא מקבל את זה? מה, אנחנו, אהה, אה, אנחנו פופאי? חשבתי שהחותמה היא ברגע שאתה מזהה שאתה מגיש חוסר כן, ואתה אומר זה בתוך אישה, בסופו של דבר, הרגישה נעלמת. גם נכון. כן? Yes. כן, yeah. למה? כי אם זה הרגשה וזה לא אתה, אז זה לא אני חסר אונים, אלא הייתה לי הרגשה של חוסר אונים. קורה, כמו שאני יכול ללכת ולתקוע את הרגל בשולחן, כן? אז תקעתי את הרגל בשולחן, זה יעבור. חוסר אונים זה... עכשיו שוב, מה זה חוסר אונים? חוסר אונים זה תמיד ש... שיש משהו שאתה רוצה לעשות ואתה לא מצליח. <laughs> אל תרצה לעשות, גם לא, לא תצליח. אבל, אבל בסדר, אנחנו עדיין רוצים לעשות ועדיין יש לנו הרגשה של חוסר אונים. בסדר, אבל זה לא אנחנו. זה, ה, זה ההזדהות, זה המעבר מתחושה מסוימת לאמירה, זה אני. האמירה זה אני, זה אומר, זה מאיים עלינו מאוד, כי זה כנראה חלק מאיתנו וכנראה זה לא יפסיק. וכנראה זה איזשהו כאילו פגם באישיות שלנו וכל מיני דברים כאלה וכולי וכולי וכולי. אבל אם אתה מצליח להגיע לזה שזה הטריגר, זה הקונדישנינג וזה הכל, זהו. יש לי קונדישנינג וקרה סיטואציה שהקונדישנינג נכנס לפעולה וזהו, גמרנו. אני רוצה לסכם, יש לי איזה סלייד פחות על ידי הפסיכולוגיה על הקונדישנג. בקטע זה שלמעשה, כדי להתגבר, זה בעיה אחת. יותר זומתי. אבל, מה שאתה עושה, זה בעיה אחת. כן. אני בחייך אם אתה משגר פתרון לזה, אז אתה עושה פעסוק עובד הרבה, כן. ואחרי זה גמרות את הכול. גם לא נעים לי להגיד, ש... יש איזה משהו אילרנטי כאילו בפסיכולוגיה ש... יודע הרי היום זה כבר לא כך מקובל, אבל נגיד לפני עשרים שנה, זה ברור, זאת אומרת פסיכותרפיה הייתה נמשכת לפחות עשר שנים, זאת אומרת... כן, מתפרנסת, בדיוק. אז זה היה בילט אין כאילו בתוך הפקאג'. לא, זה עוזר, זה לא עוזר. כן, בסדר, אבל שוב, זה... אתה כאילו רק, אתה נותן לבן אדם כאילו כל פעם אחר העולה ואתה מרים אותו טיפה, אבל תמיד שישאר לך, זה פתרון אנשים נכון. נכון. היא קרובה מאוד, היא מתקרב, בסדר, כל הכבוד, נכון, נכון, בהחלט, אבל לפי דעתי זאת אומרת זה, זה היא, בבעיה שלהם לא יכולים, לא יודעת, נכון, נכון זה בפירות. אז לי זה, שאומר שהפסיכולוגיה היא עוזרת לך לזהות דפוסים שכותבים על התבניות, אבל בסופו של דבר ברגע שאתה מזנה כתבנית, אז זה אותו דבר, אבל באמת זה רק התבוננות. נכון, כי אז זה מספיק לעבוד עליך. אבל אי אפשר להגיד לא עובד, אגב. כן. הסדר גודל של ההשקעה, כמו שאתה אומר, אז זה לא תחרות פה, זאת אומרת, ואני לא מנסה להקטין את הזה, אבל בסדר, בדיוק, זה נכון, אבל הגישה היא די שונה. לגמרי. כן. בוודאי, כל העולם המערבי ככה. כן. כן. אפילו הדיבור שלנו, כן, אנחנו משלבים מונחים. באמת, זה אוטומטי. כן, בטח, לא, לא, בפירוש. זה ההתלגה. למרות שאני אתן מסיבה בכוגו. כן. ואפילו, כן. כן, ואפילו דאללה הוא אומר, זאת אומרת, נגיד, שבודהיזם, אה, אה, זאת אומרת, בואי נגיד, בכלל, במזרח נגיד, הוא שאל אנשים מערביים, או פסיכולוגים מערבים, מה הדברים שמגיעים אליהם הכי הרבה. אז אמרו לו, למשל, הנושא של הרגשת חוסר ערך עצמי. והוא לא הבין מה זה. <מח> אין, אין, אין שם דבר כזה. אין דבר כזה, כאילו, זה לא שהם יותר טובים, פחות טובים. הם, עכשיו, אני גם לא יודע אם היה דבר כזה לפני 200 שנה. בכלל לא בטוח. 200 שנה. כן? שהחברה הייתה מאוד... אתה שמעת? ככה זה קורה הקנאך, מה זה אפשר? לא, איפה בסיפורי הצנאח יש מישהו? והצולה וה... נו, מה? אז הכל היה בסדר, מה זאת אומרת? לא היה... מה זה צבים על זה? על הנביא שם אמר לו למה אתה... נו, אבל הייתה לו הרגשה... הייתה לו הרגשה של חוסר ערך עצמי? איך הוא ניסה לא את זה בכלל. לא, אמר לו שהוא עשה משהו לא בסדר. 94. כלפי עצמם. כן, נכון. וזה נורא חוכמה להגיד שהיא הייתה בת אז בטח היא הרגישה טובה, היא הייתה יפה ו... לא, לא, חסר אנשים בני עשרים שהם מגישים, מרגישים... היא לא יכולה להסביר, היא לא יכולה להסביר, היא לא יכולה לסביר, לא, כל מה שאני אומר, אבל אני רציתי להפך. להגיד בשבח הפסיכולוגיה כאילו, שנגיד בנושא כזה לתורות המזרח קשה מאוד לטפל, כי זה לא בתוך האתוס שלהם בכלל, ובשביל זה באמת יכול להיות שצריך פסיכולוגיה. עכשיו את יודעת, פסיכולוגיה זה להפוך אה, אגו שהוא או אינפלייטד או דיפלייטד, זאת אומרת או שיש לך, אה, או שהוא בכלל כפול, זאת אומרת להפוך אותו לאגו בריא. מה זה אגו בריא? אגו בריא זה משהו שכל החברה מקבלת אותו ושתתפקד כמו שצריך. זה התפקיד של הפסיכולוגיה המערבית. סליחה שאני זוכר. כשנמצאים וחיים בסבל נוראי ברמה היומיומית, נכון שאתה יכול להגיד שזה בגלל שהם שטופי דעות, איך היו צריכים להיות, סובלים סבל נוראי, כולל אותו מתאבד מדי פעם, כן. בגלל שהם לא... יש בהם, בעיה תפקודית, כן. נו. לא. גם שחולרות, כלומר, זה ו... לא טריוויאלי, כלומר, אני אמרתי שזה טריוויאלי, אבל אמרתי שהתפקיד של הפסיכולוגיה אמר לי, חושב, כמו שהיא מגדירה את עצמה, זאת אומרת, זה ליצור ש... אגו... אגו בריא. אגו בריא זה להביא את לסטנדרט, בסדר? כן. כן? כן? אבל לא הסטנדרט הזה לא לא לא לא לא לא זה, זה, זה זה נכון. כן, כן. כן. סתם זה, הסטליזציה הזאת. נכון. עכשיו, אני לא אמרתי את זה בנגד, אמרתי, זה התפקיד, זה תפקיד חשוב של הפסיכולוגיה המערבית. עכשיו, אני יוצא מתוך ההנחה שאנשים פה, יש להם כבר אגו בריא, ואז התפקיד של הפסיכולוגיה המזרחית הוא בכלל שונה. ולהסביר לך שאתה גם את האגו הזה לא צריך. עכשיו, שוב, כמו שאני אומר תמיד, זה לא דבר שאתה יכול להגיד לילד בן ארבע, וגם אולי לא לילד בן חמש עשרה. למה? כי קודם כל אתה צריך בדרכים מערביות מקובלות וחברתיות לטפח את האגו, להגיע לאגו, רק אם יהיה לך אגו בריא, אתה באמת תוכל להיפטר מהאגו. Yeah. אם בכלל אין לך אגו, אז yeah. או שאתה לא צריך את זה, או שבכלל אי אפשר לזפר. אז... אבל, אבל אני מדבר פה באמת כמו שאמרתי אתה וואל שזה פסיכולוגיה לאנשים בריאים זה לא להביא את הבן אדם לסטנדרט זה בן אדם שהוא כבר בסטנדרט <אף> להפוך אותו <אף> לחופשי <אף> לא להפוך אותו לחופשי כי האגו הזה הבריא הוא במידה מסוימת כבלים <אף> מאה אחוז, אני מחבק אותם בשתי ידיים. נכון, אבל באמת, אני חושב שרק מקארל רוג'רס בכלל התחילו לחשוב שבפסיכולוגיה אפשר להשתמש גם לאנשים בריאים בשביל להעלות את האושר שלהם בחיים. שנות ה מי? זו התקופה בערך. אז כן, נכון, נכון, לא אבל זה נכון עוד יותר מבחינה זאת שכאילו יש התעמלות משקמת, זאת אומרת אם קרה לך משהו צריך שיקים אותך להביא את זה, לא כן אבל אלכסנדר, לא אבל אלכסנדר אפשר גם לתת לבן אדם בריא בשביל לשפר את הרמת תפקוד שלו, את רמת האושר שלו מהחיים, מה? זה לא רק לאנשים כאילו, לא רק תרפיה ממחלה או ממשהו שנפלת אליו וגם לרכב על אופניים או לרוץ או ללכת או לשחות, כן? זה לא לאנשים חולים דווקא. עכשיו, אנשים בריאים יכולים ליהנות מזה גם כן. אנשים בריאים יכולים ליהנות מפסיכולוגיה מזרחית בגלל שזה יעלה את רמת האושר שלהם. עכשיו שוב, דבר כמו נגיד שפנינה מתארת, זה נחשב סופר נורמלי בחברה המערבית ובפסיכולוגיה המערבית. מה יותר נורמלי מזה שאתה סובל כשמישהו אחר סובל? אין יותר נורמלי מזה. ועדיין, ועדיין הפסיכולוגיה המזרחית אומרת, אתה יכול להמשיך להיות בן אדם קומפשנט וליהנות מהחיים, גם אם לא תסבול כשאחר סובל. וזה הבדל גדול. לשני, כן. נכון. נכון, כי אתה לא פנוי בעצם. שאתה איתו, אתה מחזיק את זה בכאב ובסדר, אולי, לא? ובעצם זה שאתה... בעצם זה שאתה לא פנוי אליו, בעצם. מרוב שאתה סובל, אתה לא פנוי אליו, אתה... האנרגיה שלך הולכת אל עצמך, בעצם, מבחינה מסוימת. אוקיי. זה מופיעי? זה עד עכשיו. זה בעצם אגואיסטי, ולסבור כשמישהו אחר טוב. זה נתקנע ב... זה, זה ו... לא דווקא, לא הייתי מגדיר את זה בתור אגואיסטי, אבל הייתי מגדיר את זה בתור, אתה הולך עם הקונדישנינג שלך, ואתה לא עושה את המיטב לסיטואציה כולה. זאת אומרת, בסיטואציה כולה, אם אתה רק מגלה כלפיו אמפתיה, אבל אתה לא סובל, אתה הרבה יותר פנוי אליו. אתה הרבה יותר יכול, ל, ל, ל, אני חושב, לסייע לו. עכשיו, שוב, אם את חושבת בדעה צלולה שהסיוע הכי גדול שאת יכולה לתת לו, זה לתת לו את ההרגשה שאת סובלת, אז by all means, זאת אומרת, תגידי לו שאת סובלת, זה בסדר גמור. אבל זה לא אומר שאת צריכה לסבול. את לא צריכה להגיד, מה, תשמע, מה אתה מקשקש, לא לא. הכל בסדר, לא. על הכיפאק, ולתת לה תפיחה ככה כזאת, על הכתף שתזעזע לא אותה, ש... כן. לא, בכלל לא. אבל אם את לא סובלת, את יכולה לראות בדיוק מה היא צריכה, את יודעת מה? את יכולה לראות בדיוק את המנון שיתאים לה, של הסבל שלך, שאת צריכה להפגין לפחות. ולא יותר מזה, נגיד. יכול להיות שאת... עושה יותר מדי, ויכול להיות שאת גורמת לה, אני סתם אומר, כן, שאת גורמת לה גם כן כבר, אה, המצב כל כך גרוע, היא כל כך סובלת, אז אני צריכה לסבול עוד יותר, כאילו. כשבאתי אליו וצודק, כן. ובוא נשב ונדבר ואני ראיתי שזה חשוב על כזמני שהוא הכי ברח כי טוב מתייחסים אליו לא כמו, לא כמו... לא חולה, אלא כאבא ובן, כלומר כבלי, לא מטפל, כן, לא מטופל, כן, לא... כן, ואם אתה בא אליו ואתה גם סובל אז הוא תמיד צריך להראות לך שהוא עוד יותר כי הוא באמת הסובל האמיתי, אז לפעמים זה נכנס לתוך מעגל כזה. טוב, עם השאלות גמרנו להיום? כאילו, לא, אני אשמח לעוד, אבל... לא, לא אכפת לי גם, נגבה קצת בתיאוריה, כאילו, בסדר. תמיד, גם תמיד חשוב, זאת אומרת, האם את כולם זה מעניין, אפשר לקבל איזה פידבק או משהו? <אז> <אז> תראי, זה לא כל כך מקובל בחברה, אבל אתה כן בא למורה. <אז> אתה בא למורה ושואל אותו, אבל זה לא כל כך מקובל, כאילו, בקבוצה, זאת אומרת, אלה שכבר רגילים למערבים, אז הם עושים את זה. אבל ככה לא, ככה יש שיעור, והמורה מדבר, וכולם מקשיבים, ולא שואלים שאלות, אבל לכל אחד יש גם מורה אישי, ולמורה באים, המורה גם נותן לך תרגולים, אבל גם שואלת אותו שאלות, בפירוש, בטח, כן, והתרגול הוא גם משם. כן. האם המחבקת? כן. כן, כן, כן, כן, לא בטח, תשמעי, גם שמה, זאת אומרת, הבודה בעצמו, זאת אומרת, הוא אמר, זאת אומרת, אתם יכולים, זה לא אכפת לי שתמצאו סתירות בדברים שלי, כי אני יכול להגיד לאחד מישהו דבר כזה, ולשני דבר אחר, כי עם כל אחד אני מדבר לפי הרמה שלו, אז זה ברור שיהיו בתוך הסתירות, כאילו, מה? כן, נכון? כן, כולם, זאת אומרת. כולל אותם. חנוך לנוער עתידו פרוגן. טוב, אז אנחנו נמצאים בשמונה אמיתות. גמרנו את החלק הראשון שזה חוכמה, שכולל את מבט נכון או השקפה נכונה וחשיבה נכונה. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השני שהוא בעצם החלק של ההתנהגות, מוסר, סילה מה שנקרא, שהוא מתחיל בדיבור נכון. זאת אומרת, אנחנו בעצם מתחילים בחלק של כאילו בין אדם לחברו, כי חוכמה זה החלק של בן אדם בעצם לעצמו. למרות שהגבול הוא תמיד גמיש, כי מבחינה מסוימת חשיבה נכונה הדיבור. זה בעצם, הרי מה זה חשיבה? אנחנו מדברים עם עצמנו בעצם, זה גם דיבור. ובכלל, בבודהיזם תמיד הם אומרים, זאת אומרת, יש שלושה דברים, זה, זה mind, speech and body. אז mind זה חשיבה, speech זה דיבור, וbody זה עשייה. אז הגבול פה נמצא, אפשר להגיד, זה לא שרירותי, אבל הוא נמצא באיזשהו מקום, אפשר היה להעביר אותו טיפה לפה, טיפה לשם, לא חשוב, אבל מה שאמרנו לגבי אה, אה, חשיבה נכונה, אם אתם, אה, אם אתם אה, זוכרים, רק אה, להזכיר כאילו, האם זה נכון, אם זה לא נכון, אם זה חשיבה רעננה או שזו חשיבה אה, חוזרת, כמה מהמחשבות מה שלנו זה מותנה וזה קונדישן וזה בעצם כבר סתם, זה לא באמת אפילו חשיבה והנושא של, ה, של, ה, של הדיבור, אז שוב, באופן כללי חלק גדול בעצם מהדברים של הבודה הוא כוון לנזירים בעצם ולאנשים שחיים בתוך קהילה שהיא ממש אחד בתוך, בתוך התחת של השני, כאילו ממש צפופה. והנושא של דיבור נכון בעצם באופן הכי בסיסי הוא חשוב בעצם בשביל שני דברים, בשביל שקט נפשי שלך ובשביל שקט חברתי בעצם, בשביל שקט ב, בחברה, בקהילה, ב, במקום היותר רחב. אז אם אנחנו מסתכלים על, על דיבור, אז בואו בוא נגיד קודם כל אולי, ראשית כל צריך תמיד לזכור, אני אגיד את זה עכשיו, אני אחזור על זה בסוף, ואז יהיה אולי יותר מובן, זאת אומרת, החלק המשלים של דיבור נכון זה בעצם הקשבה נכונה. זאת אומרת, תמיד כשאנחנו מדברים, אנחנו צריכים גם להקשיב. אם אנחנו נמצאים בדוסיח, שיח אז זה ברור שאנחנו גם צריכים להקשיב, זאת אומרת, זה לא די שאתה תדבר נכון, זה גם חשוב שאתה תדבר לעניין בעצם, או תגיב למה שהשני אומר, זה לא דבר מנותק. וגם בסיטואציה, נגיד, כמו עכשיו, שאתם כולכם שותקים ורק אני מדבר, עדיין אני צריך להקשיב לכם. זאת אומרת, להיות, להיות ער למה שקורה. זה תמיד נכון, כי זה לא נגמר בדיבור. דיבור זה חלק ממערכת יותר גדולה, שהיא בעצם דיבור והקשבה. אז זה עכשיו רק אמרתי, ואחרי זה אנחנו נחזור אליו. עכשיו, יש את כאילו את ההגדרה הפחות או יותר אה, אה, פורמלית של מה זה, מה זה דיבור נכון. בכל, בכל אחת מהאמיתות יש כאילו אה, אה, את הדברים האלה. אה, כשאתה אומר משהו, אתה צריך לעמוד על, לבדוק כמה דברים. א', אם מה שאתה אומר זה נכון. עד כמה שאתה יודע. זאת אומרת, תגיד רק דברים אמיתיים, רק, רק אמת תגיד, אל תבלט, אל תשקר. ועוד יותר המהדרין גם אומרים שאם אתה אומר משהו אז אתה צריך להגיד את הכל. זאת אומרת, להגיד חצי אמת, כשאתה יודע שיש עוד משהו שמה שאתה לא אומר, זה גם כן נקרא מין חצי שקר כזה. זאת אומרת, באת. מה? זאת אומרת, אתה אומר למישהו, נגיד, לא יודע מה, <בייק> יש, לי, יש, יש לי תיק מניות <laughs> והרווחתי במניה הזאת. אם באותו זמן הפסדת במניה השנייה ואתה אומר רק את זה, אז בעצם לא אמרת אמת, למרות שכאילו לא אמרת אמת. כמו שאתה רוצה להגיד בחור הזה, כשאתה אומר לו, היא חכמה, כן, כן, בדיוק, נגיד. בגלל זה אמרתי שזה המהדרין אמרנו מה אתה אומר, זאת אומרת התוכן, התוכן של מה שאתה אומר עכשיו, איך אתה אומר את זה? צריך להגיד את זה בצורה רכה ונעימה שלא ייפגע שלא ייפגע כן, בדיוק כן עכשיו, שוב, אנחנו צריכים להשתדל להיות חיוביים. אם אפשר להגיד את זה בצורה חיובית ובצורה שלילית, רצוי להגיד את זה בצורה חיובית. לא מדבר כבר, נגיד, על, על נושאי אדלר שאומרים, קודם, כל מקרה, קודם תגיד משהו טוב, אחרת תגיד משהו רע. זה כבר, זה כבר בבודדין נחשב אה, אה, לתחכום יתר, זאת אומרת, זה זה מניפולציה. זה מה? כן, כשהולך להיות משהו, אוהב אמוילי. נו, נו, בסדר, עכשיו תגיד את האמת. אתה בן אדם נחמד, ויש לך המון תכונות טובות, כן, אני בטוח שאתה בחיים, אבל לא אצלנו, תצלצל עוד חודשיים, כן, נראה. <laughs> <laughs> עכשיו, <laughs> <האם> זה נחוץ, <laughs> כן, <laughs> כן, כן, זה לא שונה בהרבה, כן, כן, אז זה צריך להיות חיובי, כאילו, וזה צריך להיות לא מזיק, וצריך להיות חשוב, או נחוץ, זאת אומרת, פה יש כנראה חילוקי דעות מאוד גדולים, כאילו, בינו ובין החוכמה המקובלת, שצריך גם לדעת לעשות סמולטופ. <laughs> אז סמולטופ זה לא... זה לא דבר שמאוד מקובל, כאילו, במזרח בכלל. במזרח הרחוק, במזרח הקרוב מאוד, זאת אומרת, לשבת למשא ומתן... מזרח תיכוני אז ברור יש המון המון סמולטוק קודם אבל uh, זה לא נחשב כדיבור נכון זאת אומרת אולי לא זה... יש... כן, לא כן. זה, כן. באזור זה, זה, זה נחשב כן, בדיוק נכון. יש, יש, לזה, יש לזה נחיצות חברתית במקום שצריכים לא את זה, זה, כן, שיח. אבל אני חושב אם, אם לא נעשה את זה פה זוכר... זה יהיה מעליק, כן אם אני זוכר טוב אז נגיד גם בשוודיה זה לא מקובל זאת אומרת... אין לך מה להגיד, תגיד, אחרת אתה יכול לשתוק ואף אחד לא כועס עליך. כן, אבל הם הסבירו לי שלא, פחות זאת שזה ממש לא... זאת אומרת, בוא תדבר לעניין, אתה יכול ישר להתחיל עם הזה ותעזוב אותך מכל ה... זה שוודיה? זה אנגליה. אני לא יודע כמה שאני זוכר, זאת אומרת, ממה שאמרו לי, את יודעת, זה כמו שישראלי מציג לך את ישראל, זה לא ממש ישראל, אז ככה... ככה כן, כן, כן. כן. <laughs> השבדים. וגם, וגם, זאת אומרת, אז שוב, האם זה חשוב? והאם זה מועיל? זאת אומרת, כל הדברים האלה, כל ה... את כל ה ה ה ה ה התכונות האלה, אתה בעצם לבדוק לפני שאתה פותח את הפרק, לפני שאתה מדבר. ואז בהכרח מה שיצא לך זה דיבור נכון. עכשיו, כמובן שצריך גם הרבה מאוד תשומת לב. <laughs> זה לא זה שלך? לא, בסדר. תשומת. תשומת לב. זה שלי. כן? עכשיו, שוב, אמרתי, זה לא שכל האמיתות, אין אחת מוציאה את השנייה, <coughs> אז כמובן שדיבור נכון קשור למחשבה נכונה, אתם כבר רואים, צריך לחשוב לפני שמדברים. אבל גם הנושא של מודעות הוא מאוד חשוב פה, ולא רק, עכשיו, הרבה פעמים, אנחנו מתחילים שיחה אחרי שחשבנו הרבה, חשבנו, חשבנו, חשבנו, והחלטנו להגיד את זה ככה, ובאמת, אנחנו אומרים את זה בצורה הכי זה, שאלה מה קורה אחרי שתי איטרציות, זאת אומרת, אחרי שאמרתי לו, לא, והיא אמרה לי, ואמרה לי, לא, ואמר לי, האם אנחנו עדיין, עדיין מסוגלים להקפיד על כל הדברים האלה, או שכל מה שייחדנו וכל מה שאמרנו זה היה נכון למשפט הראשון, גם חשבנו אפילו מה הוא יגיד, בתגובה, אבל אז, זאת אומרת, בדיוק, אז זה לא, על פי רוב, זאת אומרת, דיבור נכון, זאת אומרת, לא נגמר בזה שאני אומר לצד השני מה שאני חושב, כי גם לצד השני יש מה להגיד, ואז... למה? בין שני בודהיסטים. אבל עדיין... למה הוא צריך להתאבץ בכלל? שמה לגבות את הראש? אתה יכול להגיד לו מה שהוא אבל הוא רוצה גם לעזור לך, זה אומר לך בחזרה אבל אתה שני... אבל אתה מדבר על שני בודהיסטים שהגיעו להארה. מתקרבים. מתקרבים מאוד, אז אצלהם ברור שהכל הדיבור נכון. כן. <אז> <אז> אבל זה, אבל פה, פה זה כאילו, כמו בהרבה דברים אחרים, כמה שזה כאילו לא נעים, אז זה גם כן מבחינת fake it until you make it, זאת אומרת, <אז> אתה <אז> לא הגעת עוד להערה, וגם הצד השני עוד לא הגיע להערה, אבל בכל אופן תשתדל להתנהג כאילו שאתה מואר, זאת אומרת, שגם אם זה פוגע בך, תשים את זה רגע בצד, תענה כאילו שזה לא פגע בך, לך אחרי זה אם אתה רוצה ותפגע כמה שאתה רוצה, אבל לא מול השני, כי אז, זה, כי אז באמת זה יידרדר. אז זה בערך, ה, זה בערך הכוונה. עכשיו, מה שהם כן כאילו עומדים עליו בצורה ממש שזה, זה שאסור להשמיץ. על זה הם באמת עומדים כאילו שזה... מה? כן, כן, לשון הרע, כן, להלבין כן. פנים של מישהו ברבים. אז ראשית כל יש כאילו, לא שתמיד עומדים בזה, אבל יש כלל שלא מדברים על מישהו שלא נמצא. <laughs> עכשיו, זה כבר... מנטרל את כל העוקס מהרכילות וגם כמעט גם מההשמצה זאת אומרת אם אתה אומר למישהו משהו בפנים אז א' אם נהנת לכל הכללים הקודמים אז אתה לא צריך להשמיץ אותו, כן? לא בסדר. תשפיע. א', אתה לא תשפיע, תשפיע, תשפיע עליו, עליו אם הוא לא חשב על זה כבר קודם אותו דבר. הוא רק יחשוב עליך שאתה אידיוט. <laughs> <ו>, וחוץ <laughs> מזה, כן, בבודהיזם זה נחשב השמצה. זאת אומרת, א', כי זה לא נכון בינינו, לצערנו. לא, <laughs> <laughs> לא, אני בכוונה, אני בכוונה, רוב הדברים שאנחנו אומרים הם לא נכונים. המון מהדברים שאנחנו אומרים הם לא נכונים, בלי שנבדוק את זה. מה למה? אנחנו אומרים מה זה דעת רוחה, זה הדעה שלנו. לא, כשאנחנו משמיצים, הכוונה. כן. כן. אם תבדקי את זה עוד פעם, ועוד פעם רוב הסיכויים שתראי שזה לא נכון, או לפחות, זה לא מקובל על כולם. אז זאת דעתך. אבל אמרנו הדבר הראשון שאנחנו צריכים להגיד, זה רק דברים אמיתיים, נכונים. עכשיו, אם זה דעתי, ואני יודע שזה רק דעתי, זה כבר לא ממש אמת, זאת אומרת, זה דעה, דעות בסולות מן התורה, דעות זה לא דבר טוב, דברי על עובדות, בסדר, אבל לא על דעות, כי דעה זה תמיד הצמדות למשהו, זה אף פעם, מה? עובדה? זה פה אני רואה שלוש מנורות, זה עובדה. כשביבי צופה את הסיער בצבע שלך, זה לא זה בטוח שזה לא רוצה. צהורה, כן, אבל, עובדה, אבל זה נגיד, זה כן, לא זה, זה עובדות, עובד. עובד. כשביבי כן, היום אה, אה, נחקר באשמה של אה, מעילה באמון, זאת עובדה, אמנם <laughs> בעיני <laughs> הליכודניקים זה גם לא נכון, זה רק טעות, לא, אבל זה, זה, זה עובדות, עובד. זה, עובד. זה שהוא נחקר זה, זה, זה, זה עובדה, כן עובד. עובד. זה שאנחנו מבינים שזה ברור לגמרי ושהוא כבר חושב, הוא כבר, בינינו הוא כבר מורשע, זה לא עובדה, ושביניהם הוא זכאי, זה גם כן לא עובדה, זה שהוא נחקר, זה עובדה. נכון שזה מוציא את המיץ מהרבה מאוד הנאות קטנות שלנו בחיים, זה אני מקבל. אבל אני כבר הודיתי הרי מזמן שהרבה מההנאות שלנו, אני הולך להוציא לא, לא מהן את, את, את המיץ. היה תקשורית, בפולד, הרבה יותר, הרבה יותר עזה, הרבה יותר משעממת, כן, הרבה יותר פחות מעניינת, כן, אבל, יוסי ברקר, התענוג לקרוא אותו כל שבוע לא יהיה, כן, הוא לא, הוא דווקא יחסית, נצמד לעובדות, והוא גם אומר, אמרו נכון, אמרו לו, זה עובדה, שאמרו לו, אם זה נכון או לא נכון, הוא לא עובד, אז כל מה שאתה אומר, אמרו לי, אתה לא אומר בי בי אידיוט, אתה אומר, אמרו לי שבי בי אידיוט, זה כבר בסדר, אם זה נכון, זאת אומרת, אם אתה לא משתמש בזה, כי גם הוא לפעמים אומר, אמרו לי, כשאף אחד לא אמר לו. נחגגית, כן, אבל לא תמיד באמת את כל המקורות האלה הם אמיתיים, אתה יודע, אז, עכשיו למה בעצם אנחנו משמיצים בינינו? באופן אישי ובאופן, חברתי. באופן אישי, בין היתר הרבה פעמים אנחנו משמיצים בשביל להעלות את הערך של עצמנו. זאת אומרת, אם הוא כזה וכזה ואם הוא לא בסדר, אז זה רק מראה שאני בסדר. או למשל, אם אני מראה שהמפלגה היריבה היא לא בסדר, זה משתמע שהמפלגה שלי היא כן בסדר. עכשיו, וכל דבר שאתה עושה מתוך אינטנשן בעצם לרומם את עצמך, זה אינטנשן לא נכון. עכשיו שוב, אני לא אומר על התוכן, אני אומר על מה האינטנשן, אם אתה מרגיש בו או שאתה לא מרגיש בו, זה גם כן לא ממש חשוב, אבל זה בעצם היה הכוונה. עכשיו הרבה פעמים, בעוונותינו הרבים, נגיד שני אנשים נפגשים, ובעצם בשביל ליצור את הבונד מנהם, הם משמיצים מישהו שלישי. זה גורם מאוד להרגשה, של ליכוד, האויב המשותף. אבל שוב, בטח שיש, מה זאת אומרת? בטח שיש. אז זה סתם עביר לך. מה זאת למה אומרים משהו שכלם לא נכון? איזה סיטואציה זאת ששני אנשים אומרים דברים שהם יודעים שניהם שהם לא נכונים? למה לא? לא, כלומר שאנחנו לא יודעים נכון. שניים. מדברים על הפוליטיקה בפינלנד. לא יודע, אבל עכשיו הם נוהגים על מישהו אחר. לא. נהנים כזה, מה קרה? זה סוג הנאה שהוא לא בריא. כי אתה מעצים את האגו. אתה מעצים את האגו, אתה מגדיל את בעולם. מה זה לא התחברת? התחברתי לעצמת האגו, לא התחברתי, מגדיל בעולם. למה לא התחברת? אתה חושב שזה טוב? זה אדיש. זה לא אדיש. אתה אומר דברים רעים. חבל שני אז, אז <מח> תראה, אם יש, לך, אם יש לך אפשרות נגיד, שניכם, להגיד דברים טובים על אנשים, או להגיד דברים רעים על אנשים, בודיעיזם אומר, עדיף לך להגיד דברים טובים על אנשים, אפילו שזה לא יוצא מפה. א' אתה אף פעם לא יודע אם ההוא לא יגיד להוא שאתה אמרת עליו, זה כבר סיכון. אבל נגיד שאתה בטוח שהוא לא יגיד, כשאתה אומר דברים רעים על אנשים, אתה עושה לעצמך רע. אני יודע שזה היה בזמנים. כן. אני היא שזה אמפירי, אבל אתה צריך לבדוק את זה. כמו כל דבר, תבדוק את זה. תבדוק עם עצמך, האם זה נכון. אומרת דבר רע על מישהו, פשוט. את, את, את, את בודקת את המגרעות שלו, את מדברת על החולשות שלו, שפטת. את שופטת אותו, את, את, את, את מנסה לראות מה לא בסדר אצלו, mm -hmm. כל הדברים האלה. כן, היא מוצאת את החיוב שבסיטואציה. א', זאת אומרת, יכול להיות זאת אומרת, אני לא רוצה לשפוט אותה כמובן, <laughs> לא, שהיא חושבת שזה קומפשן. אבל לדעתי, זאת אומרת, יכול להיות שגם בקומפשן צריך להיות קצת יותר חסכני, זאת אומרת, אם מישהו, כמו שאת כרגע מציגה את עצמך, שאת צריכה שישתתפו איתך בכעס, נגיד. אז לבוא למישהו שנורא כועס, ולהגיד לו, תשמע, אתה טועה, אתה לא צריך לכעוס, אתה צריך לשמוח דווקא, אז זה לא נקרא באמת קומפשן, זה נקרא שאני מראה לך שאני יותר טוב ממך, אז אני לא יודע אם היא באה אם בסיטואציה הזאת, או יכול להיות שהיא באמת כבר מוערת. <ח> כן, <ח> כן, היא כבר לא שם, היא בטוחה. כן, כן, זה לא <ח> מעניין <ח> אותה <ח> הדברים <ח> הרעים, <ח> ולהפך, היא רוצה להגביר טוב בעולם, אז כשאת תבואי אליה עם סיטואציה, היא תמצא את הצד החיובי. אז אם... עכשיו, יכול להיות שאם היא, היא תפגוש מישהו כמוה, אז הוא בהחלט יכול להיעזר בה. אם בסך הכל זה נכון, שאפשר לפרש כל דבר בכמה, דברים, בכמה צורות. אז שוב, אם את כבר לא מרגישה שהיא, שהיא אה, אה, אה, מדברת אלייך, אז בסדר. לא, אני רוצה את הדבר הזה כן, כן. אה, איך ה... אה. כן. נכון, בסדר, אבל אני חושב שזה, <אז> אני, <אז> אבל אני חושב <אז> שזה, <אז> כן, אבל אני חושב, זאת אומרת, בסך הכל, נגיד אחרת, שגם אני מנסה להיות ככה, לא תמיד אני מצליח, אבל אני באמת חושב שכשאנחנו שכשאנ... עושים את זה, הסבל שלנו פשוט הולך ופוחד, מבינה? כי אפשר למצוא משהו טוב בכל דבר. אבל תמיד קל יותר לעשות את זה לאחרים מאשר עם עצמך. למה? כי אם היא באה ומספרת לה משהו הרבה יותר אומרת מי מבחוץ, והיא מסתכלת על הסיטואציה, ואני בן אדם, אבל תעשי זה לעצמך. תלמדי ממנה. לא, אני אומרת שאני, מאוד קל לי, נגיד, בא מבחוץ, לראות את התמונה... לא בסערת רגשות, כאילו, בסדר, נו, אז תרגילי בהתחלה על אחרים.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 כן, נכון, יפה מאוד, אבל... לא הזמן הנכון היה, זה הדבר הנכון, לא בזמן הנכון. לפי קשע וחצי, טוב. קצת דיווי, אז כן, אנחנו... כן, עוד משהו קצר כאילו? כי אנחנו כבר צריכים ללכת פחות או יותר. שבוע, תזכרי את זה. בסדר.